Еббі Ваксман, книжкове «Життя» Ніни Гіл, розділ 8, в якому Ніна знайомиться з внутрішнім звірами інших людей, а тоді вирушає на сафарі. Наступний тиждень минув спокійно. І це аж ніяк не свідчить про низький рівень активності, що зазвичай вирує на бульварі Ларчмонт. Відкрили третій джуз-бар, у крамниці головних уборів був розпродаж беретів. В аптеці змінили сезонну вивіску, тепер там викрашалося зображення кроликів та курчат. Звісно, це не супроводжувалося якимись церемоніями і сяємом вогнів та парадом, однак це були зміни. Та головна подія в книгарні у лиця, авторський вечір – мала відбутися в суботу після робочого дня. Організувати такий вечір було доволі омародною справою. А вже ж, розставити купу стільців, переносунути книжкові полиці, поналивати пластянки білого вина, що на час приходу гостей стане теплим, нарізати сиру, який завітриться розкласти на трілки крекери і бути напоготові продавати якомога більше примірників книжок автора чи авторки, чи подбати, щоб той чи та могли їх підписати». Усе це насправді нескладно. Інколи навіть весело, коли трапляються цікаві автори. Але подеколи в Ніни не було настрою на проведення таких заходів. І сьогоднішній вечір був саме такий. Зазвичай працівники книгарні не повинні були пити вино, але того вечора Ніна була така похмура, що ліз сама, попросила її порушити це правило. Ніно, тебе сьогодні не впізнати, сказала вона. Випий вина і розважся. Це весела книга, автор має бути також. Веселим, а ти не малолітній солдат з Руанди, тож нуму опануй себе. Ліс, звісно, мала рацію. Вона могла придумати купу таких порівнянь. Окрім малолітнього солдата, Ніна також була католицькою мученицею з 19 століття, учасницею голодних ігор з нікому невідомого округу, геловінським костюмом, з бойскаута і першу людину, яку голосуванням вигнали з острова. Треба бути завжди напоготові, коли маєш справу з ліс. Ця жінка може придумати тобі безліч порівнянь, і треба бути готовою до цих ударів. Ніна малася трибати себе в. Руках. Вона була роздартована весь тиждень. Але ось-ось мали початися місячні, або ж їй мозгу була пухлина. Варіант з пухлиною здавався на той момент досить привабливим, що наймовірніше усе-таки означало, що недозі розпочнуться місячні. Гаразд, усе так і є. А нагадай, ну мені що за книжка? Ліз зітхнула. Звільни свого внутрішнього звіра Теодора Едвардса. Теді Едвардс? Його внутрішній зір – це, мабуть, опудало медведя. Ліс прискіпливо подивилася на підлеглу. Випий винця, Ніно. Теодор Едвардс був геть не схожий на плюшового медведика. Високий, кислявий, з акуратною борідкою, справжнє пенсне, яке тримав на довгій руці. Стривайте, адже це лорнет, доскону лорнет, або з ручкою. Хай би що-то було, а простіше – окуляри та ще та… Куценька борідка, про яку вже йшлося, отож взагалі він був схожий на химерного богомола, який уважно дивиться на тебе, перш ніж відкусити тобі голову, після чого промокнути хусточкою підборіддя. Можливо, цей чоловік справив би на вас інше враження, але Ніни була багата уява, що зрештою компенсувало її нестачу грошей. Коли крамницю стали заповнювати від відвідувачі, а їх зібралося чимало, Ніна помітила, що то – Загалом були літні жінки. Під словом «літні» вона мала на увазі тих, кому від 50 років і більше. Як і будь-хто, Ніна не була позбавлена стереотипів, нехай і підсвідомих, тому вирішила, що це був де тихий вечір. Вона поглядом шукала ліс і побачила, як та захоплено розмовляє з покупцем, тому підсунула до себе ще одну пластянку з вином. Її пересмикнуло від смаку дешевого до того ж теплого вина. Ніна кинула пластянку у смітник і знову стала походжати серед гостей з підносом. Відвідувачі пригощалися вином, атмосфера потроху ставала теплішою. Здавалося, усі одне одного знають. Раз у раз хтось обіймав або здивовано витріщав очі. Ліс поглянула на годинник і стала посеред залу, де Теодор Едвардс уже приклеївся до стільця та чистив свою богомольські вусики. Жартую його антени вже були налаштовані. Ніну розбирав сміх, і вона зрозуміла, що їй не гоже було пити другу порцію вина. Ліс заговорила. Мені випала честь представити вам Теодора Едвардса, книжка якого Звільний свого внутрішнього звіра цього тижня потрапило до списку бестселерів «Нью-Йорк Таймс». Усі заплодували, і Ніна уважно погортала книжку. Це був не художній твір, а щось на кшталт посібника для самовдосконалення. Вона поклала книжку на місце і перевела погляд на автора, що й мала зробити. Теодор прокашлявся, голоснюв був низький і на привабливий. Тепер він уже не здавався схожий на Богомола, а більше на медведя, який прибрав вигляду Богомола. «Вітаю вас, мої друзі-звірята! Почав він. Мене тішить, що сюди завітало так багато тих, хто хоче зазирнути у свій внутрішній світ і вивільнити внутрішнього звіра. В мені не промайнула думка, що, можливо, треба було поставити кочачий хлоток. Теді з ентузіазмом вів далі. Цивілізація зламала багатьох з нас. Зігнала з насиджених місць і змусила забути про наше місце в природі. Тепер ми навіть не згадуємо, що ми савці лише ланка великого ланцюга буття. І так само, як інші савці, ми боїмося хижаків. Проте полюємо на тварин, щоб потім з'їсти ближнього свого. Ніна зеркнула на ліс. Та трохи нахмурилася, і Ніна побачила, що вона поглянула на задню частину обкладинки книжки, щоб прочитати короткий зміст, так само, як це нещодавно зробила Ніна. Теодор продовжував: Як я й сподівався, Люди, прочитавши мою книгу, відчули в собі внутрішнього звіра. І тепер по всій країні читачі беруться створювати товариства людозвірів для того, щоб краще зрозуміти свою дику сутність. О, господи, у Ніне з'явилося погане перечуття. Тож, привітайте одне одного як слід, мужбо. І після цього, без жодного попередження, він викинув назад голову і видав речання, мов лев. Ліс та Ніну паралізували. Їхні щелепи впали, коли залою прокотилося ревіння. Речання почулися звуки, схожі на пісні китів. Ніна з жахом поглянула на ліс, яка трималася за найближчу книжкову шафу. Вона піймала очіма Ніну і без слів заволала «Рятуйте! Та що могла вдіяти молода дівчина?» Теодору урвав речання і підніс руку до вуха, захочучи читачів або, якщо хочете добровільних вірян у храмі навіжених, речати голосніше. Вони послухалися. Ніна затулила вуха і стала нетримно реготати. Люди, що проходили повз книгарню, зупинялися. Біля дверей став збиратися на то. Шкода, що вона не поставила більше стільців. А тоді з закликом «Люди звірі вір'ї гарцуємося!» Теодор підхопив свого стільця і заходився скакати кімнатою. Заскріпіли дерев'яні стільці, його аудиторія задригала ногами на його приклад. Це вже було схоже на катастрофу. Коли всі звірі полишили книгарню, стільці були складені віднесені до службового приміщення, а ліс випила кілька пігулок від головного болю, ні не було дозволено йти додому. Це ж вечір суботи, сказала вона Ніні. -ні. Ти повинна тікати звідси, допоки мене не вхопить інфарк, бо тоді тобі доведеться провести весь вечір зі мною в реані. «Гадаю, це може трапитися», – злякалася Ніна. Ліс була молода, але творчий вечір мало не доконав її. «Хочеться вірити, що минеться. Біжи вже котику». Вона помахала рукою. «Бачу, хтось розчавив сир просто на килимі секції з підлітковою літературою. Тож на мене чекає заспокійливе відшкрябування його нігтями». Русь. І Ніну мов вітром здуло. Щосуботи у Ніни був ритуал. Ввечері вона приходила додому, годувала філа, милася в душі, одягалася і пірнала в ніч, щоб устромити свої зуби в шию когось із незайманих. Звісно, це вигадка. суботнього вечора в Лос-Анджелесі неможливо знайти незайманих. Отож Ніна брала фотокамеру та йшла на полювання знімати. Одним із ранніх спогадів Ніни про маму було те – як Кендіс навчала її розпізнавати моменти гідні фотозйомки? Вони сиділи десь у людному місці, і мати вихоплювала з НАТО поцікаві образи, що траплялися доволі часто серед людей довкола. Це були приємні спогади. Кендіс частіше знімала зони воєнних дій, дистрофічних дітей, шахтарів, укритих ранами від токсичних хімікатів, а Ніна любила фотографувати рідне місто. І, попри те, що Лос-Анджелес був знаменитий своєю п'янкою суміш масових заворушень та червоних килимов доріжок, місто, яке з'являлося на її світлинах, було геть інше. Майте на увазі, Лос-Анджелес – це штучний оазис. Місто було побудовано на пустельному підніжі довгої гірської долини, яка плавно спускалася в напрямку із сходу на захід до Тихого океану. Коренні американські племена заселяли долину понад 7 тисяч років тому і жили в відносному спокою, допоки туди не прийшли іспанці і ще не зруйнували всього. Та згодом облаштувалася кіноіндустрія, яку запровадив і Розвинув майстер на всі руки Томас Едісон. Він мав монополій на все, що було пов'язано з кіно, на східному узбережі і міг доволі жорстоко повестися з конкурентами, щоб отримати їх. Кіноіндустрія пішла вгору. Ті люди, які рухалися там, як мурахи на старій кіноплівках, тепер будували студії та будинки. Згодом ще більші будинки, а пізніше ще і ще. І оком ніхто не змигнув, як з'явилася родина Кардаш'ян. Це, звісно, грубе спрощення більш ніж столітнього розвитку, але річ в тім, що люди приїхали сюди і поклали килим з асфальту та сміття на прекрасну природну місцину. Природа була занадто сором'язлива, щоб зарадити цьому. Тому вона просто жила далі і ігнорувала нас так само, як і ми її. І вона досі працює, як досліджена стара акторка, якою, власне, вона і є. Завітайте до парку Грифіт, приміром, навесні, і ти опинишся на самоті посеред чотирьох квадрильйонів пташок, що під кінець дня спілкуються про бренді або про що там ще зазвичай спілкуються. Про жовтець, наповнений росою, про мед у капелюшках жолодів та... Найпевніше п'ють дощову воду з покинутої пивної пляшки. Хай що то є, послухайте, як воно їх п'янить, як вони співають на все своє пернате. Горло. Іноді Ніна сидить нерухомо. Може побачити єнота або койота або кролика. Всі вони намагаються залишатися непомітними, а коли їх побачать, то спочатку завмирають, а тоді заткують, як той гомер Сімсон, коли намагається сховатися в кущах. Коли настають сутінки, пальми та далекі будівлі стають чорними силуетами на неймовірному баряному тлі. Захід сонця прекрасний в Каліфорнії, волошкового кольору небо перетворюється на пастельну палітру лаків для нігті, дівчинки-підлітка. Увесь світ має уявлення про те, що відбувається в денний час Лос-Анджелесі, сліпуча сонячні промені, дівчата в шортах на роликах, затори на дорогах. Також усі знають про гламурні вечори в Лос-Анджелесі з окриками папараці і спалахами фотокамер, з молодими акторами в сукнях з відвертими декольте та на високих підборах. Але тільки корінні жити. Міста можуть побачити, як прокидається і як засинає місто. І воно, як усі гарні жінки, найкраще без макіяжу. Того вечора Ніна відчула, як її гіпнотично зачаровує жакаранда. Щороку в травні вона вкривається квітами неймовірних кольорів – від глибокого фіолетового до білого бускового. Дерева квітнуть усі однаково, неначе заздалегідь домовляються. Тому однієї ночі Лос-Анджелеса засинає, ніби як у Канзасі прокидається в країні Оз. Жакаранди ростуть по всьому місту. Їх сотні, але доки вони не зацвітуть, їх зовсім непомітно. Стоять вони собі, як особлення десятки сцен з фільмів, так як «Моя чарівна леді» чи «Погані дівчиська». А тоді раптом сіра мишка перетворюється на красуню і з тріумфу виходить на люди, щоб кожний, глянувши на неї, втратив голову. Довго вони не квітнуть, але доти, доки дерева вкриті квітами, люди, здається, частіше усміхаються, більше фліртують, відчувають весну під ногами та літо без верхнього одягу. Бувавши за своєю камерою, Ніна спостерігала, як люди зустрічаються одне з одним або самотою пересуваються вулицями, скоса поглядаючи на кожного перехожого, кось помічаючи, а кось ігноруючи, як те стадо, що збилося в купу коло-водопою. Вона ніколи не почувалася такою задоволеною, як тоді, коли спостерігала за всіма, фотографувала, а сама залишалася непомітною. Вона гадала, що, можливо, сови відчувають те саме. Та на відмінно від них Ніна не могла повернути голову на 270 градусів, що, звісно, було прикро. Проте, щойно місто перенало в темряву, вона задоволена й урівноважна, зазвичай йшла до кінотеатру, де з'їдала жменьку жирного попкорну, а потім до самого кінця фільму вибирала його з зубів. Аркрайт був частиною Голлівуду, кінотеатром, розкішними кріслами та чудовим звуком. До того ж, з великим асортиментом шкідливих закусок для кіно. Ніна любила ходити в кіно сама, навіть попри те, що суботні. Вечором там було багато народу. Виявилося, не Полі притягає долю, а Ніна, адже перший, кого вона побачила, коли зайшла до холу кінотеатру, був хлопець із команди «Тей вікторинник Гаррі». «Ні», – сказала вона собі, – «не звертай уваги». Але потім він звів очі, побачив її та усміхнувся. Ніна не знала, що він помітив її, подумав, наче… Десь вони зустрічалися, тому усміхнувся, а потім згадав, звідки саме її знає, що вони насправді не друзі, але вже було пізно, бо вона усміхається у відповідь. Не впевнено, але, але все-таки усміхається. Дідько, подумав Том, вона дуже гарна. Дідько, подумала Ніна, він розкішний. Дідько, подумала Ліза, дівчина з вікторинників, яка щойно прийшла на зустріч з Томом, щоб разом подивитися кіно, і відразу побачила, як Том і Ніна напружено усміхаються одне одному, розділені декількома метрами. Ну наказувала вона Томові, підійди і. Поспілкуйся з нею, але він не рушив з місця, і дівчина також. Тому Ліза вирішила взяти ситуацію свої руки. Гей, Томе, погукала вона його і помахала рукою. Хлопцеві спочатку навіть полегшило, але потім він відчув досаду. Чому це він не підійшов, не привітався. У нього з'явилася б нова прителька, Хіба він у дитячому садку? "Оно ну воно що, подумала Ніна. Тож він зустрічається з цією дівчиною з своєї команди. А як ми всі знаємо, це самогубство для колективу. І на цьому всьому кінець. Кінець тому, що Ще й не починалося. Аж тут вона побачила, що дівчина широкою усмішкою на обличчі прямує до неї. Том за її спиною ворухнувся збитий з пантелику різкою зміною траєкторії. Його кросівки рипнули на гадкій підлозі кінотеатру. Привіт! Ми зустрічалися, еге ж. Ніна була доросла, розумна дівчина, але від цього простого привітання зашарілася та зніяковіла: Е, ну, на вікторині так, запитала Ніна простягаючи руку. Я Ліза. Наша команда минулого тижня перемогла вашу. Ніна кинула й потиснула їй руку. Так, пам'ятаю, я Ніна. Вона помовчала. 1 січня. Перепрошую. Ліза поглянула через плече, щоб упевнитися, що Том зараз підійде. Він стояв, як укопаний. Вона ледь помітно насупила брови, і хлопець рушив їх бік. Спортивні коні. 1 січня. Так, ви й перемогли. Спортивні коні? Еге ж, ви дали правильну відповідь на запитання щодо спортивних коней. Ніні відчайдушно захотілося покласти кінець цій розмові, але було запізно, красунчик уже наближався. Справді, сказала Ліза, усміхаючись, ніні -ні так, наче вони знали одне одного все життя. Потім до них приєднався Том, і тут Ліза розкрила весь свій маріонетковий потенціал. Гей, Томе, це Ніна з Вікторини. Пам'ятаєш її? Звісно, у Тома було ще 15 секунд, щоб поуговтатися, і тепер він відчув, що вже в змозі обмінюватися компліментами і почуватися впевнено. Я Том приємно нарешті познайомитися з тобою нормально. Якщо ти розумієш, про що я? Ніна потиснула йому руку, відчуваючи, що мозок знову може вправно працювати. Аналогічно. Ні, Ніно, що це було? Чому ти промовляєш такі дурні слова? Що далі? Жуйка для цього є ідеальною. «Мені прикро, але, – почала Ліза, – я не можу зараз дивитися фільм. Тому ось вам мій квиток, ви можете сходити вдвох». Вона простягнула квиток Ніні -ні, та вже зібралася йти. «Ні, – запищав Том. – Чудово, Томе. Дуже приємний звук. Сподіваюся, що їй навіть сподобається твоє вирішання. Чому ти написала мені повідомлення хвилин 10 тому?» Та сказала, що залюбки подивишся в кіно. «У мене несподівано розболілася голова», – сказала Ліза. «Я маю ібупрофен», – озвалася Ніна також незвично високим голосом, заходившись порпатися в сумочці. «Мені його не можна вживати. Перепрошую, погано впливає на мій шлунок». Ліза вибачалася поглядом, але при цьому далі заткувала до дверей. «У мене є ще перестамол», – сказала Ніна, далі… Купирсаючись у сумучці. Його також не можна, можу померти від алергії. Алергія на передстамо? запитав Том, намагаючись пригадати, що вона говорила про це протягом 20 років їхньої дружби. Отак, жахлива. Я помру тієї самої миті, коли його вип'ю, запевнила Ліза, а ні подивувалася тому, що вона так безтурботно говорить про перспективу раптової смерті. Може, тобі треба випити каву? запропонував Том, або щось з'їсти. Або поміняти квиток на іншу дату, докинула Ніна, шукаючи поглядом підтримки Тома. Хіба вони хочуть дивитися фільм разом? Ліза, поглянула на годинник біля екрана з розкладом сеансів. Уже пізно, кіно починається за три хвилини. Ідіть. Але не думаю, що через це нам відмовлять обміняти. Мушу йти, сказала Ліза, вхопившись за голову. Зараз я непритомнію. треба терміново знайти темну кімнату та прикласти до голови лід. Ще побачимось. На цих словах вона розвернулася і притьмом вибігла з кінотеатру. Ну, не так, що щоб вибігла, адже це було б дивно, але виразно надала ходу. Том і Ніна дивилися ві слід. Тоді Ніна поглянула на квиток своїй руці. Космічні павуки на Марсі. Нінині брови подивовано злетіли догори, і вона побачила, як Том дивиться на неї. Не фанат наукової фантастики? Запитав хлопець із певною ноткою в голосі, яка натякала на те, що він не здивований. Том зеркнув на екран з розкладом. Б'юсь об заклад, що ти прийшла сюди на вагітну міс еге «Егеш» – такий фільм, де корсети суворіші, ніж бойова хореографія. Ніна наморщила чоло. Вона була згодна з Томом, але не хотіла цього визнавати. Ні, насправді я прийшла на смертельну криваву смерть 3 і польється кров. Невже? Перший склад він вимовив подивом, але до кінця слова його тон змінився на саркастичний. Так, дівчина зміряла його незворушним поглядом, але раптом їй захотілося, щоб вона цього не говорила, а просто запропонувала купити попкорн. Він був дуже привабливий і тепер подумала, що вона ні не знала, про що думає цей хлопець. Вираз його обличчя Важко було інтерпретувати, та й вона не вміла щитувати думки людей з обличчя. Ніна відчувала знайомі прикмети неминучої паніки, руки тремтіли, підступала легка нудота. Том подумав, що Ніна навряд чи справді прийшла подивитися криваву смертри, але був переконаний, що вона просто не хоче йти в кіно з ним. Йому не хотілося сперечатися з нею, але він не знав, як зупинити їхню дитячу суперечку. Тож уже розтулив рота, щоб щось сказати, як дівчина раптом сунула йому в руки квиток, розвертати. Пішла. Хлопець дивився слід, уперше усвідомлюючи, що Ніна йому подобається, але він, напевно, їй неприємний, через те вона попри всі соціальні умовності дриминула від нього, не сказавши ні слова. Прямуючи до вулиці Уайт-стріт, Ніна подумала, що вчинила так само, як Ліза, і хикикнула дещо історично. Вона почала заспокоїтися, але в долонях досі відчувалося поколювання. В останні кілька років їй стало легше гасити в собі тривогу. І це завдяки тому, що завела органайзер, дотримуючись розкладу і контролю всіх аспектів свого життя. Але тривоги далі ховалися десь біля її ребер, згорнувшись клубочком, як той кіт. Досить схибити та звернути кудись у бік відхилитися від розкладу, як кіт випускає пазурі. Нараз Ніна захотіла плакати. У неї все велося так добре, але, очевидно, вона не була тією, хто може діяти спонтанно та при цьому почуватися нормі. Їй не треба ускладнювати своє життя, а тим паче з її роботою та непристойною ситуацією в родині вона доскону не мала часу ще й на хлопця. Настала саме та мить, коли треба знову сховатись.